«Ах ти, дурна, ти нерозумна!» – говорив Гайдук, ведучи Прісі до комори. І таке щастя!» – сам пан полковник звернув на неї увагу. «Вона, бач, недоторку з себе вдає, і мені через тебе клопіт. От бити тебе треба, а що мені з того завтіха?» Він замкнув Прісю в коморі і через деякий час прийшов туди з в'язкою лози. Пріся не змагалася, і Гайдукові не довелося її зв'язувати, вона мовчки, стипивши зуби, витримала катування. Проте вона не витримала цієї великої образи, і після катування їй впало на думку самій заподіяти собі смерть. Ця думка недовго панувала в душі Прісі, вона зріклася її, страхаючись Божої кари, молода жінка навіть перехрестилася, маючи саму думку про самогубство за гріх. За тих часів православні священники – були добре освічені, дістаючи виховання в Київській академії, вважаючи ж наутиски з боку поляків, вони ближче горнулися до своєї парафії, єдналися з простим людом і навчали його на добре життя. Пріся пам'ятала навчання пана отця, що хто прийме муку на землі та помре за правду, той добуде собі світле й радісне життя після смерті біля престолу Божого. І вона не хотіла, втративши щастя на землі, втратити його і на тім світі. Далі у голові молодої козачки пробігла думка, щоб заподіяти собі каліцтво. Вона знала, що коли б стала бритка на виду, то до неї не чіплялися б польські пани, або й випустили б її з неволі, або вже стяли б голову одразу. Через те прісся спинилася було на цій думці і навіть почала вигадувати, як би стати огидливою чи розрізати собі надвоє губу, чи ніс укоротити, чи виколоти око. Тут їй згадалося, що пан отець повчав, якщо через око ти до гріха йдеш, то видири собі око. Вона стала певна, що виколоти собі око не тільки не було б гріхом, а навпаки було б угодним боговідділом, бо на очі її все і задивляються, пани. Молода жінка стала на тому, щоб виколоти собі око, але разом з цією думкою Її оповела тяжка нудьга. Стати огидною на виду, думала вона, це ж гірше, ніж умерти. А що ж, як мене не замордують, випустять? Що ж тоді без ока? Тоді ж я буду немила і микиті. Страх бути огидною любому чоловікові спинив молоду жінку, і вона на якийсь час зріклася свого заміру. Два дні не водили до покоїв. На третій же день привели знову. «Ну, молодице!» – сказав Друцький, сидячи, як і той раз на подушках. «Надумала? Сідай сюди, до мене!» Пріся стояла, мов скаменіла. Друцький встав, наблизився і взяв її за плече. «Годі тобі мордуватися та муки собі по-дурному завдавати. Прихились до мене!» Пріся відхилилася від от його рук. «Звеліть, пане, вести мене на страту!» — А, ти знов своє, — отскочив однеї полковник, — ще тебе не навчили. Він ударив в долоні, як той раз у покій війшов гайдук. Всип їй знову півсотні та дошкульніше, бо не навчається, як панів шанувати. Знову прісю катували, і так пішло мало не щодня. Прісю водили до покоїв і зараз же виводили на катування, бо вона рішуче відхилялася від його залицянь. Так минуло більше трьох днів, важких і довгих, для Прісі, як три віки. А вона змарніла на виду, захляла і пожовкла а великі темні очі її глибоко пірнули під брови. Тільки вогонь, що завжди світився у тих очах, не погасав, а світив ще яснішим промінням. Коли б польський пан вперше побачив Прісів в такому стані, він не поквапився б на неї. Тепер же він вже завзявся перемогти вперту молодицю і бути її володарем хоч на один день, а тоді поглимившись над нею прогнати її геть з свого двору. Нарешті Друцький надумав, що вся прісіна впертість через надію злучитися з чоловіком. І щоб знищити цю надію, він рішив обдурити її, що Микито вже піймано і замордовано на смерть, а щоб більше впевнити її в тому, підмовив і гайдука ствердити його вигадку. А з такою метою Друцький одного вечора знову прикликав до себе прісю. «Що, молодице, Знову ні, і до віку ні. Ну, скажи, задля кого ж ти себе бережеш? Кому ж ти вірна, коли твого харциза-чоловіка вже мої гусари впіймали, і сьогодні вранці його четвертовано?» Крик отчаю вибився з грудей прісі, і вона з риданням впала навколішки. Друцький дав їй трохи прийти до тямки, і тоді почав знову. Отже ж, обміркуй тепер, чи варто тобі бути такою впертою? Пріся довго не мала сили говорити, але врешті опанувала собою. Як Бог судив моєму чоловікові вмерти? то і мені не має на що жити. Найбільше моє бажання – скоріше з ним з'єднатися на тім світі, а умру я вірною йому. Завдавайте мені скоріше смерть. «За твою впертість не зроблю того!» – з серцем сказав Друцький, і знову вилів Гайдукові катувати нещасну жінку. Минув уже місяць, як Стефан Потоцький – пішов з частиною польського війська ловити Хмельницького, а звісток від нього досі не було. В Корсень до Потоцького доходили тільки вісті про те, що на лівобічній Україні неспокійно, що по маєтках польських панів раз у раз виникають розрухи, але такі розрухи за останні 20 років були явищем звичайним і нікого не турбували, бо польське військо хутко їх приборкувало. Військо коронного гетьмана щодалі збільшувалося, бо з Волині і з Поділля підходили пани з своїми надвірними хоруглами, і в Корсуні мало не щодня справлялися бенкети з приводу зустрічі нових товаришів по зброї. От і сьогодні в замку був великий бенкет, бо прибув родовитий пан і великий багатир, власник місця Корця на Волині Корецький. І привів з собою більше як півтори тисячі кінного війська, а слідом за вельможею прибув великий його обоз з харчами, винами і всяким панським добром та коштовним срібним посудом. В Корсуні Корецький хотів показати всім панам, що багатішого за нього магната немає у всій Речі Посполитій, і з цією метою розташувавшись трохи після походу, справив всій шляхті такий бучний бенкет, що такого справді ще ніхто не бачив. В найбільшій світлиці замку стояло шість великих столів, застелених сріблом, аптованими настільниками і обставлених срібним посудом, а навколо тих столів було повно панів. За середнім столом разом з господарем сиділи найпочесніші гості, коронний та польний гетьмани і всі полковники. Сіли до столів у південь, тепер же сонце хилилося вже на захід, але господар ще не пускав гостей вставати. Кухарі все приносили нові та нові страви, гайдуки все наливали по келихах інші вина і інші меди. Скільки тут за півдня було випито вина та меду, того вже ніхто не підлічив. Сам господар Корецький, як і всі гості, був вже добре на і почав вже трохи забувати обережність та чемність. «Не розумію», – говорив він, – «нащо король примусив мене сюди йти? Адже ніякого ворога тут немає». «Я гадаю так, що отпочивши мені, можна буде й додому вертатись». Почувши те, Калиновський засміявся. «Чи не за панією вже пан занудьгував, що так поспішає додому? Нехай пан не тужить, тут на Україні чимало є прихороших дівчат та молодиць». На жарт Корецький відповів жартом. «О, я знаю, що пан Польний Гетьман дуже упадливий до хлопок, але я не поганю себе схизматичками. Ну, то ми викличемо панові з Києва шляхтянку. «Оді, пане, геть мене жартувати», – отповів Корецький. «Я кажу, що рушити таке військо, як я рушив, чогось коштує. Ну, що ж примушувати нас на такі втрати безпуття? Адже, запевно, пан Стефан уже розігнав усіх харцизів, лугарів та запорожців і сідь запорозьку зруйнував». Та воно й не дивно. Хіба проти такої наволочі збирати таке славне та велике військо, яке тут зібралося? На бунтарів досить було послати дві хругви з канчуками. «А пан бився вже коли-небудь з козаками», – з посміхом спитав Калиновський. «Ні, мені не доводилося соромити з таким ворогом своє лицарство. А хіба з ними треба битись? Їх треба бити, от і все. Це і видно». Сказав Калиновський Що панові не доводилося битися з козаками А мені так доводилося І через те я неспокійний Що от пана Стефана досі немає жодної звістки Останні слова Калиновського почув коронний гетьман Потоцький І вони здалися йому образою для його сина Даремне пан Польний гетьман Сказав він Турбується про чужі справи Мій син знає, що робить він, певне, не тільки зруйнував січ, але хоче викорінити всі кубла запорізькі по островах дніпрових та по дикому полю. Під ту добу до світлиці війшов Блясь, що був на варті біля брами. Блідий і схвильований, він не сміливо наблизився до Потоцької, коли той звернув на нього увагу, проказав «Прошу, ясновень можного пана пробачити, прибув». «Жовнір з війська вельможного пана Стефана». «Простий жовнір?» – здивовано підвів рісні брови Потоцький. «А де ж лист до мене від пана Стефана? Він не має листа, ясновельможний». «Немає?» – гнівно скрикнув Потоцький. «Так то якесь лидаща, що не посланець? Нехай підожде!» «А що жовнір каже?» – спитав Калиновський. Блясь вагався, що сказати Якийсь час стояв засмучений Він таке верзе, що я боюся І переказувати Що? Що таке? Почулося з усіх боків Ясно, вольможний гетьман Звернувся Блясь знову до Потоцького Дозволь привести Жовніра Перед твої очі Мені він, певно, розказав брехливі звістки Тобі ж не посміє Сказати неправду Поміж панами пішов Гомін «Що таке сталося? Які такі вісті, що їх неможливо переказувати? Втік Хмельницький? Не знайшли його? Покликать?» – звелів Потоцький. Через хвилину Хоронжий привів постави перед очі гетьмана, вбраного по-українському парубка. Він був вкритий курявою і з здраних його чобіт виглядали змуляні в кров пальці. «Який же це жовнір?» – здивовано й з посміхом питали пани. Парубок впав навколішки і поцілував край одежі Потоцького. Ясновельможний геть мене, не звели мене катувати за лихі вісті, що почуєш. Я не винен, що мушу таке говорити. Скоріше собаче, собачим бейдло гримнув Потоцький і хотів вдарити парубка передом чобота, але спинився. «Я жовнір з полку пана Сапігіт», – казав запинаючись наляканий жовнір. «Я зрятувався тільки через те, що переодягся в одежу вбитого козака». А, так ти втік з бойовища, на Шивеницю Лайдака, знову гривнув старий гетьман. Жовнір поклонився в ноги, нехай мене пан Бог карає, коли я брешу, я бився під час всього бойовища. Але реєстрові козаки нам зрадили, драгуни теж перейшли на бік Хмельницького, татари й козаки оточили нас під жовтими водами, мов сорона. Ми три дні билися, але не стало сили. Потоцький, дехто з панів, посхоплювався з тільців і сперший дух прислухався до всякого слова жовніра. «Де ж військо, де мій син, приголомшений звістками?» – грізно питав Потоцький. Військо все загинуло, а вельможний син твій впав поранений і або вмер, або дістався в бранці. «А щоб тобі язик отцов за твої вісті!» – скрикнув Потоцький, вдаривши себе рукою по чолі, важко сів в крісло. Пани зблідли на виду. Хміль одлетів от від всіх, і по столах пішло таємне жахливе шепотіння. Скільки хвилин ніхто не знав, що почати, нарешті Корецький, перший перебив мовчанку, звернувся до Потоцького. «Ла що, пан Гетьман слухає цього хлопа, коли він очевидячки або живільний, або стобреха?» Побачивши козаків, він утік, як останній страхополох, і щоб виправдати себе, наплів тут такого, що й купи не держиться. Що всі схизматики нам зрадили, це цілком можливе, обізвався Калиновський. Вони всі пеклом на нас дихають. А хоч би і так, перебив Карецький, так у пана Штефана виказали десять тисяч війська польського. А де ж воно? «У нього десять гармат, а де ж вони?» «Гармати відразу ж у нас козаки одібрали, а військо все посічене!» «І побратов в бранці!» – озвався жовнір. «Цей проклятий пугач увукнув Потоцький і вдарив такий жовніра чоботом!» «Невже мій син у бранцях? О, причиста діва, невже те може бути?» «Та ні, пане Миколо!» – знову доводив Корецький Потоцькому. «Сам обміркую. Пана Стефана, опріч драгунів, дві тисячі вершників, та стільки ж коней, а у всіх шляхтичів коні добрі, і от з тих тисяч ніхто не зрятувався верхи на коні, а цей жовнір утік пішки. Ніч, можливо ж і йняти йому віри. Чи й жовнір, ще він? Може він козак? Його підіслав Хмельницький, щоб збентежити наше військо, його треба пильно допитати». «Розв'язати йому язика», – гукнув Потоцький, неначе зрадівши, що є над ким показати свою владу. Жовнір підняв руки вгору. «Бог, свідок, що правду кажуть!» Йому не дали скінчити, повівшись в світлиці половина катування. Про Волокарецького всіх підбадьорила. Всім хотілося, щоб те, що говорив Жовнір, було неправдою. І пани тепер упевняли один одного і самих себе, що підісланий хлоп все наплів, щоб збаламутити поляків. «Чим можливо ж?» щоб якісь розбещені хлопи вигубили десять тисяч польського війська. Польського війська, що всьому світу і як найсміливіше. Навколо столів знову почувся сміх та брязки кухлів. Тепер пани вже сміялися з свого переляку. Всяк намагався вдати з себе байдужого і веселого, упевняючи інших, що він, Інна на крихту, не поняв віри хлопові. Несподівано веселий настрій увірвав Калиновський. «Чи брехав цей втікач, – сказав він Потоцькому, – чи правду сказав, – а нам час рушити на південь, слідом за переднім військом. Не квочки ж ми, щоб висиджувати тут яйця!» Ці слова польного гетьмана не до смаку були панами і з усіх боків почалися незадоволені вигуки. Куди йти? Пощо нам іти? Ніякого ворога немає, а ми будемо волочитись по степах та мордувати людей і коней. Калиновський почав доводити, що неможливо стояти в Корсуні, погубивши зв'язок з попереднім військом, а що треба йти вперед, поки той зв'язок поновиться. Ці суперечки не подобалися коронному гетьманові, і він гостро перевив Калиновського. Не місце, пане польний гетьмане, тут, на бенкеті, радитись про військові справи. Через годину призначаю нараду у своїх покоях і прошу всіх полковників туди».